Bismillahirrahmanirrahim. Uh, alles Lob Allah dem Herrn der Welten, Allah subhanahu wa ta'ala, und unserem Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Uh, wir haben heute den neunten Unterricht über Fiq al-Buyu', über die über das Handelsrecht und uh, wir sind uh, beim immer noch beim gleichen Kapitel über das uh, über die verbotenen Verträge, über die verbotenen Ba'-Verträge. Und äh, zuletzt haben wir wir Verträge genannt oder erwähnt, die äh, zu Zins führen. Und heute, in ta'ala, wollen wir uns auch eine Form davon ähm, genauer anschauen, die der Prophet, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, Überlieferung äh, namentlich erwähnt hat. Und zwar geht es um den sogenannten Ina-Ba'a. Äh, Ina äh, Warum geht es beim Ina-Ba'a? Erstmal... Es geht grundsätzlich darum, dass eine Person A Bargeld braucht und da sie weiß, dass man äh, schwierig an Bargeld rankommt und ähm, man ja auch, wie allseits bekannt ist, kein äh, Geld leihen darf, um äh, mehr Geld zurückzubezahlen, ähm, macht er, sagt, sagt diese Person sich A, ähm, folgende Idee. Sie hat ja kein Geld, sie hat ja kein Bargeld. Also sagt sie zu einer Person B, hör mal zu, ich kaufe mir dein Auto für zum Beispiel 10.000 Euro ab. Da ich aber kein Geld habe, äh, zahle ich in Raten jeden Monat äh, 1.000 Euro. Dann sagt er, okay, kein Einverstanden, aber was habe ich davon? Er sagt, dann sagt er A zu B, nachdem der Kaufvertrag äh, abgewickelt worden ist, sagt er, und jetzt verkaufe ich dir mein Auto wieder, allerdings für äh, 11.000 Euro. 11 Euro. Und, ähm, äh, und das alles geschieht also in der gleichen Sitzung. Und mit dieser Absicht, und natürlich die 11.000 Euro sind bar, was, äh, die, äh, was ist die, äh, äh, Entschuldigung, für weniger natürlich, ne? für, für 9.000 Euro, dann bekommt er die 9.000 Euro bar, muss aber immer noch die alten 10.000 abbezahlen. Ja? Insofern ist es eigentlich nichts anderes, als hätte er sich 9.000 Euro geliehen und zahlt 10.000 Euro zurück. ich ja, sage ich, verallgemeinern wir diese, den Ina-Fall äh, und sagen, es geht äh, darum, dass ähm, dass man eine Ware kauft, dass man eine Ware bar äh, kauft. Äh, allerdings zahlt man weniger, als man zuvor an dieselbe Person für dieselbe Ware gezahlt hat. Und zwar ein Rat. Noch einmal ausgedrückt, eine Person A äh, kauft eine Ware auf Raten für einen höheren Betrag als sie dieselbe Ware wieder äh, an denselben äh, Verkäufer verkauft für bar äh, äh, mit einem kleineren Betrag das ist der sogenannte Ina Be'a Be und ähm, diese Form von Verträgen haben die meisten Gelehrten verboten und ähm, Dem äußeren Anschein nach handelt es sich um zwei Bärverträge. Nur äh, die Wirklichkeit ist, dass dies nur der äußerliche Anschein ist und in, der, in Wirklichkeit hat man sozusagen nur versucht, durch diese Ware das Zinsverbot zu hintergehen oder zu umgehen. Und, ähm, und dieses Beispiel zeigt uns, dass es in der... Ähm, unserer islamischen in unserer islamischen Gesetzgebung nicht nur um Äußerlichkeiten geht, sondern auch um die Absichten, die dahinter stecken. Das zeigt sich in diesem Beispiel und auch in anderen Beispielen, wie zum Beispiel auch im Verbot, eine Frau zu heiraten, um sie nach einer Scheidung wieder halal für ihren Mann zu machen, der sie dreifach geschieden hat. das auch dem äußerlichen anschein nach ein halal eher vertrag, aber in Wirklichkeit ist es ist es verboten, weil eben die absicht dahinter ist, das gesetz allahs azza zu umgehen. erlaubt in diesem zusammenhang wäre es und das ist jetzt eine eine lösung für die Person, die eben Bargeld braucht. Sie macht genau das Gleiche wie gerade eben. Sie kauft eine Ware auf Raten für einen Betrag X, zum Beispiel 10.000 Euro, und noch bevor sie die Raten abbezahlt hat, verkauft sie die Ware an eine andere Person für einen Betrag X plus irgendetwas. Okay? Das wäre erlaubt. also es ist keine Voraussetzung, dass man eine Ware weiterverkaufen darf, dass man sie komplett abbezahlt hat. Das ist keine Voraussetzung. Voraussetzung ist, dass man, äh, dass sie einem gehört das heißt dass der erste Vertrag abgeschlossen worden ist und das was ich gerade eben genannt hat, das ist was man auf arabisch Tawarruq nennt ähm, eben dass jemand eine Ware kauft, um sie noch bevor sie abbezahlt hat weiter zu verkaufen, um an Bargeld zu kommen. Ihm geht es also, wie vielen anderen auch, also also eigentlich jedem Händler geht es ja nicht um die Ware. Er kauft eine Ware, um sie zu verkaufen. Aber in diesem Fall äh, hat er das Problem, dass er kein Bargeld hat und deswegen kauft er in Raten und verkauft es allerdings, wie gesagt haben, an eine dritte Person und das ist in diesem Fall bei den meisten Gelehrten erlaubt und das auch die richtige Ansicht mit Allah weiß am besten Bescheid. Und ähm, manche äh, Gelehrte haben diese Sache verboten, diese, diese Tawarruk-Form verboten und dies als eine Art Zinsgeschäft bezeichnet und gesagt, wenn jemand ähm, eine Ware auf Raten kauft für einen Betrag X, um sie weiter für einen Tra Betrag X plus irgendetwas, ähm, hat er in Wirklichkeit Geld gegeben, um mehr Geld zu bekommen Aber diese Begründung ist natürlich schwach, weil äh, dann dann müssten wir äh, quasi jeden Handel verbieten, äh, dann wäre ja die, die Arbeit eines Händlers verboten, weil sein Ziel ist ja niemals die Ware an sich. Er ist ja nicht der Endkonsument, schon gar nicht ein Großhändler. Er kauft Waren ein, um sie weiter zu verkaufen und nicht um sie zu konsumieren. <lacht> ja... Ähm, also sehen wir das problem ist wenn man die ware an den verkäufer von dem man sie ge äh, gekauft hat äh, wenn man sie an den käufer entschuldigung an den käufer äh, wenn der käufer und der verkäufer der gleiche ist dann ist das ein problem davon kaufst du die ware mit der absicht sie dem der gleichen person wieder zu verkaufen für einen geringeren preis allerdings in bar das wäre dierena bär und das wäre eben diesbezüglich verbote Ja, was ist denn dann, wenn man es nicht, jetzt haben wir gesagt, an die gleiche Person ist es natürlich verboten für diesen geringeren Preis in bar. Was wäre denn, wenn man es nicht an die gleiche Person verkauft, sondern an den Sohn dieses Verkäufers oder an seine Tochter? Hier sagen manche Gelehrte, Rahmahmullah, Das das auch verboten ist und das gleiche Urteil erhält. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einem Hadith gesagt hat, äh, innama Fatimatu bad'atun minni. Das heißt, nichts anders als Fatima, äh, radiallahu alaihi ist ein Stück von mir. Ist ein Stück von mir. Und aus dieser Überlieferung haben die Gelehrten mehrere rechtliche Bestimmungen abgeleitet. Ähm, unter anderem eben das auch vor Gericht, ein Vater nicht für seinen Sohn ähm, Zeugnis ablegen kann oder umgekehrt, weil die, ähm, weil sie als ein und dasselbe betrachtet werden. Äh, und der Grund natürlich ist, dass hier der äh, Vorwurf äh, sehr naheliegend scheint, dass jemand für seinen eigenen Sohn oder für seinen eigenen Vater äh, ein Zeugnis ablegt, äh, auch wenn es gelogen ist, zum Vorteil, seines nahen Verwandten. Ähm, ebenso sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, inna atiaba ma'akaltum min kesmikum wa inna awladakum min kesmikum. Das heißt, sehr übersetzt, dass euer Eigenerwerb, euer Eigenerwerb, ist das Beste, wovon ihr verzerrt Und eure Kinder gehören zu eurem Erwerb. Das heißt also, der erste Teil des Hadithes weist darauf hin, dass es, ähm, unehrenhaft ist, dass jemand äh, zu Unrecht von von den Spenden und von dem Geld anderer Menschen lebt. Und dass es viel ehrenhafter ist, wenn er sich sein eigenes äh, Brot und Wasser verdient. Und dann sagt der Prophet, sallam, eure Kinder gehören zu eurem Erwerb, ja, weil ihr seid der Grund, dass sie nach Allah äh, in die Welt gesetzt worden sind und deswegen gehören sie zu eurem Eigenerwerb. Und deswegen auch äh, gibt es quasi keinen äh, Diebstahl aus unserer Sicht, wenn ein Vater sozusagen von seinem Sohn etwas nimmt oder von seinem so Sohn Geld braucht. Im Gegenteil, das ist sogar die Aufgabe und die Pflicht des Sohnes, äh, für seine Eltern äh, zu sorgen, wenn sie etwas brauchen. Ja, äh, manche Gelehrte, rahimahmullah ta'ala, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, erlauben diese so, sogenannten Rina Ba und der Grund dafür ist eine Überlieferung über den Propheten sallallahu die umstritten ist, aber richtigerweise authentisch ist und das ist natürlich eines der äh Ursachen für Meinungsverschiedenheiten unter den vier Gelehrten, dass da, der Beweis, auf den sie sich stützen, umstritten ist. Das heißt nicht alle Gelehrte rahimahullahu taala äh, sind überzeugt davon, dass diese Überlieferung stimmt. ja Aber richtigerweise stimmt sie und äh, es geht darum, dass, ich lese es direkt auf Deutsch, Ibn Umar anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah Sallallahu Aleyhi wa Folgendes gesagt hat, wenn ihr den Ina Verkauf macht, ihr an den Kuhschwänzen festhaltet, ihr euch mit der Saat zufrieden gebt und ihr den Dschihad unterlasst, wird Allah auf euch eine Erniedrigung setzen, die er, die er erst wieder fortnimmt, wenn ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Und das entscheidende Wort ist eben, wenn ihr den Ina-Verkauf äh, macht. Und er redet ja von mehreren verpönten Dingen, also ist diese Sache auch äh, mindestens verpönt. Und ähm, der Prophet Suhaassam hat dies also als eine äh, Abweichung von der Religion gesehen, weil Zinshandel ist eine der äh, gefährlichsten Sünden überhaupt. Und Allah subhanahu wa ta'ala äh, erklärt den Leuten, die Zinsen verschlingen, den Krieg, Allah euch davor schützen und bewahren. Ähm, dafür gibt es auch einige äh, Fatwa der Sahabe, diesbezüglich. Und ähm, und auch natürlich die Logik weist darauf hin. Das heißt, wir haben Textbeweise, wir haben auch äh, logische Beweise. Denn die ähm, So, so wenn solch ein ein Kauf und Verkauf äh, gemacht wird, ähm, sehen wir, dass der zweite Bär Vertrag der gemacht worden ist beim einerer Bär -Be abhängig vom ersten oder nicht ja das heißt man, keiner würde den ersten Vertrag von beiden eingehen, wenn man nicht vorausmachen würde, dass man in der gleichen Sitzung die war wieder zurückverkauft, verkauft für einen geringeren Preis allerdings in war sonst würde keiner diesen Vertrag zum ersten mal eingehen insofern ist es hier ein, ein, sind es zwei verträge die voneinander abhängig gemacht worden sind und dann haben wir gesagt wenn zwei verträge voneinander abhängig gemacht werden auf eine art und weise die zu unklarheit führt oder zu etwas verboten allgemein führt in diesem fall zu zinsen führt dann sind solche verträge zu verbieten und das ist hier eindeutig der Fall. anders wäre es wenn jemand etwa eine ware von einem menschen kauft Auf, auf ein Jahr hinweg und dann äh, gehen sie auseinander und nach äh, drei Monaten, vier Monaten, äh, ohne das miteinander ausgemacht war, ähm, sagt er, hör mal zu, ich, ich kann mir diese Ware nicht leisten, ich möchte sie dir wieder zurückgeben. Dann sagt er, nee, ich nehme sie nicht zurück, ich möchte, dass du sie mir ähm, äh, abkaufst. Äh, dafür möchte ich dann mindestens so und so viele Euro haben und das wird da wohl in der Regel weniger sein, als vorher ausgemacht worden war, weil er kann sich ja gar nicht leisten, das zurückzuzahlen. Insofern, das wäre eine andere Angelegenheit. Aber uns geht es jetzt darum, dass man eindeutig innerhalb dieser äh, Sitzung, diesen Majlis, äh, diesen Kaufvertrag äh, ein zweites Mal durchführt. sollte <lacht> sollte natürlich sollte natürlich äh, Es sollte natürlich Hinweise geben, wie ich gerade eben gesagt habe, dass äh, es hier nicht um den Zins geht. dass nicht das Ziel war, Geld äh, gegen Geld zu tauschen, äh, dann wäre es eine andere Angelegenheit, wie ich gerade eben gesagt habe, in dem Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe, und äh, allgemein, wenn man bei dem zweiten Vertrag äh, mehr bezahlen würde, mehr bezahlen würde. Also wir haben gesagt, jemand kauft auf Raten für 10 und verkauft in der gleichen Sitzung bar für 9. Okay? Aber wenn jemand äh, in so einem Fall dann den gleichen Betrag verlangen würde, er ähm, mehr verlangen würde obwohl er selbst äh, arm ist ja dann wäre es kein hinweis darauf dass es tatsächlich um die zinsen geht ja, dann wäre das also kein grund das zu verbieten ähm, oder wenn zum beispiel ähm, also wir wissen wir haben ja, wir haben ja gelernt dass die äh, die zinsregeln im islam also die riba regeln ähm, mehr sind als nur die dass man für geld mehr Geld verlangt. Sondern es gibt auch andere Formen von Zinsen. Also wir haben insgesamt zwei Formen von Zinsen. Einmal den fadl und den -Zins, den Nassier zins Und wenn man zum Beispiel in diesem konkreten Ina-Beispiel äh, beim zweiten Vertrag nicht zum Beispiel wenn wir beim ersten haben wir gesagt, zahlen wir zum Beispiel 10 auf ein Jahr. Und jetzt verlangen wir beim zweiten Vertrag nicht 9.000 Euro, also Geld für Geld, sondern wir verlangen eine andere Ware, etwas anderes Wertvolles, eine andere Form von mal, Mahl, bei denen es gar nicht zu Zinsregelungen kommt. ja Wie jemand, der z.B. sagt, ich möchte es rückgängig machen und dir dafür... zum Beispiel 10 äh, Säcke Datteln geben ja, oder ein Auto geben oder was auch immer, dann ist es hier nicht mehr Thaman mit Thaman wie wir gelernt haben am Anfang, sondern es ist plötzlich Thaman gegen Musman und bei Thaman gegen Musman ähm, gibt es, äh, greifen die Zinsregeln gar nicht bei Thaman gegen Musman greifen die Zinsregeln gar nicht das heißt also, weder die Gleichheit die Mengengleichheit wird vorausgesetzt noch ähm, wird vorausgesetzt, dass der Austausch in der gleichen Sitzung stattfindet. Ja, das sind Regeln, die wir uns später nochmal anschauen, aber ich muss das vor, äh, davor greifen, damit wir inshallah ta'ala dieses Prinzip des Aina-Biyahns verstehen. Und das ist übrigens auch eine, eine, eine, eine Normalität beim Fiqh, dass man bestimmte Dinge anspricht, die man jetzt vielleicht gar nicht sofort verstehen kann. aber es ist wichtig, dass man sie sich trotzdem aufschreibt, trotzdem versucht zu verstehen und im Laufe des Fiqh wird es einem klar werden, so dass man, wenn man dann später das, das Kapitel noch einmal sich anschaut, das heißt praktisch den Fiqh wiederholt für sich selbst, dann wird man sehen, dass man viel mehr versteht, als man beim ersten Mal verstanden hat. Das ist eine Normalität, aber es ist halt nicht, es ist halt nicht möglich, dass man einmal den, den über Bayr spricht Und danach spricht man über Riba. So, und jetzt hast du aber eine Form von Be'a, die Riba ist. ja Wenn ich es am ersten Kapitel erwähne, versteht man es nicht vollständig. Wenn ich es aber weglasse, dann ähm, könnte man meinen, diese Form von Be'a ist halal erlaubt. Weil es ja keinen Grund gibt, äh, weil man eben nicht weiß, ja? man hat keinen Grund es zu verbieten. Aber es gibt einen Grund zu verbieten, aber das versteht man erst im Riba-Kapitel. Also ist es wird es da erwähnt und da erwähnt. Und dann hat man es äh, am einfachsten. Aber wenn man den Fiqh wiederholt, dann wird einem das dann mehr als deutlich. Okay, eine weitere Form von Bi'-Verträgen, die der Prophet s.a.w. verboten hat, äh, da geht es um den Handel zwischen Stadt- und Landbewohnern. Ähm, worum geht es? Äh, es geht es geht darum, der Prophet s.a.w. hat äh, im Hadith Ibn Abbas verboten, die, äh, als das Stadtbewohner für Landbewohner verkaufen. Das Stadtbewohner für Landbewohner verkaufen. Abu Usrahimahullah Zakatan Sa'adullah ibn Abbas anhu, was bedeutet es als Stadtbewohner für einen Landbewohner zu verkaufen? Da sagte Ibn Abbas für ihn als Zwischenhändler zu fungieren. Äh, worum geht es? Es geht um um, um darum, dass der Landbewohner wie ein Bauer, der ähm, zum Beispiel mit seinem Getreide oder welche Nahrung auch immer, in die Stadt gehen will, auf den Markt gehen will, um dort seine Ware zu verkaufen. Auf den Weg zum Markt ähm, fangen ihn Leute ab. Fangen ihn Leute ab, sogenannte Simsar auf Arabisch, auf Deutsch so viel Zwischenhändler. Ja, ähm, Und diese Zwischenhändler sagen ihm, hör mal zu, der Markt in der Stadt äh, ist zurzeit sehr, sehr schlicht. Und die Preise sind sehr niedrig. Es lohnt sich für dich nicht, in die Stadt zu reisen, auf den Markt zu gehen, den Stand aufzubauen und tagelang dort Sachen zu verkaufen. Äh, wir machen dir einen Vorschlag, die Ware, die du hast, alles, was du hast, verkaufen verkau wir dir pauschal für den Betrag so und so ab. und wir kommen uns dann den Verkauf und du gehst zurück aufs Land. Diese Angebote sind sehr verlockend, da man, äh, äh, da man in, ähm, in Massen ähm, äh, viel schneller verkauft, äh, schneller an sein Geld reinkommt, für viel weniger Aufwand. Aber das Problem ist was? Das Problem ist, wenn man dann hinterher erfährt, dass der Preis in der Stadt doch nicht so gering war, Und dass man viel mehr hätte verdienen können, bereut man. Und dass das shirt die Geschwisterlichkeit unter den Gläubigen. Und so hat der Prophet, sallallahu alaihi wa so etwas verboten. Und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten, die sagen, dass diese Art von Handel haram ist. Und das ist auch die richtigere Ansicht, und zwar die Ansicht der Mehrheit, wie wir gesagt haben. Und Manche Gelehrte haben in Bezug auf diesen Hadith des Propheten s.a.w. bestimmte Bedingungen aufgestellt, damit dieses Verbot auch greift. Also sie haben gesagt, der Prophet s.a.w. hat diese Art von Zwischenhändler nicht einfach so verboten, sondern weil es bestimmte Gründe dafür gibt. Okay? Und zu diesen Gründen sagen sie Nummer 1, erste Bedingung ist, dass der Stadtbewohner die Ware gebracht hat, um sie zu verkaufen. Ähm, Entschuldigung, der, der Landbewohner ja, dass der Landbewohner diese äh, Ware gebracht hat um sie auch zu verkaufen weil es könnte ja sein, dass der Bauer mit Waren kommt in die Stadt und sie verschenken wollte ja dann spielt es ja äh, keine Rolle weil wenn jemand erst etwas verschenken will dann will er die Berührung von Allah Azul Jil haben dann ist es ihm äh, gleichgültig wenn, wenn, wenn jemand ihm dann doch überzeugt, das von ihm zu, zu abzukaufen, auch für einen geringen Preis, weil es war nicht seine sein Ziel, ist eigentlich zu verkaufen, und zu verschenken. Ja, äh, zweitens, der Stadtbewohner geht auf den Landbewohner zu und bietet ihm an, sie für ihn zu vertreiben. Also, ähm, nicht umgekehrt, das will damit gesagt werden, es ist nicht so, dass der Landbewohner auf den Stadtbewohner zugeht. Weil wenn ein Stadt Landbewohner kommt und sagt, du heißt es? ich möchte mich nicht darum kümmern die ware zu verkaufen oder oder er sagt euch ich kenne den preis auf dem markt gerade in der heutigen zeit ist es ja vielleicht einfacher so herauszufinden aber er sagt ich möchte mit den Aufwand nicht machen ich möchte gerne dass du für mich diese ware in der stadt vertreibst nimm sie von mir dann ist es unproblematisch also die gefahr besteht viel mehr also in der stadtbewohner auf den landbewohner geht zugeht. Drittens, wenn der Landbewohner vorhat, die Ware zum aktuellen Tagespreis zu verkaufen, der Landbewohner hat vor, die Ware zum aktuellen Tagespreis zu verkaufen, weil dadurch entsteht die Unklarheit, wem, äh, das ist, ist dieser aktuelle Tagespreis ähm, wirklich äh, derjenige, den der, auch, äh, den der Landbewohner auch gesagt bekommt? oder legt ihn der Stadt, Stadtbewohner rein und sagt ihm der Preis ist eigentlich er es eigentlich hoch nur er verkauft ihm als wäre er gering er verkauft ihm den Preis als gering sozusagen ja dann auch wichtig dass der Landbewohner als viertens den aktuellen Preis nicht kennt denn wenn er ihn kennt und möchte den Verrat trotzdem eingehen warum nicht Warum warum müssen wir ihm sagen, dass er in die Stadt gehen muss, um zu verkaufen? Das muss er nicht. Wenn er sagt, ich kenne den Preis in der Stadt und ich möchte gerne ihn für denselben Preis verkaufen, dann entsteht ja kein äh, Schaden. Und äh, als fünfte Bedingung, die manche Gerte auch erwähnen, ist, dass es sich hier um äh, äh, Ware handeln muss, die äh, von den Stadtbewohnern gebraucht wird, eben diese äh, landwirtschaftlichen Erzeugnisse, wie weizen oder oder anderes äh, und diese diese äh, diese diese bedingungen das sind das sind äh, bedingungen die manchmal mehr und manchmal weniger ins gewicht fallen und wie wir immer sagen wir nennen die allgemeinen regeln aber das äh, wäre es das, das bedeutet in der praxis äh, man würde aus solchen allgemeinen regeln klare gesetze ableiten ja Dann würde aus das ist die gewaltigkeit der islamischen gesetzgebung, dass sie eben uns allgemeine Regeln vorgibt, an die wir uns zu halten haben, wenn wir dann konkrete Gesetze verabschieden wollen und in der realität verankert worden und man nimmt halt solche Maßstäbe als grundlage und baut darauf diese angelegenheit auf. äh die was ist wärme jetzt gesagt, was das Urteil ist? Wir haben gesagt, Urteil ist es haram ist. Aber was ist das Urteil über die Gültigkeit dieser Verträge? Und die meisten Gelehrten rahimahullahu taala sind der Ansicht, dass solche Art von Verträgen gültig sind. Gültig sind. Und das ist auch die richtige Ansicht unter den Gelehrten rahimahullahu taala. Und äh, es spielt auch richtigerweise bei den meisten gelehrten keine rolle ob äh, dieser vertrag dann innerhalb der stadt gemacht worden ist oder außerhalb der stadt gemacht und das sind keine entscheidenden sachen ähm, äh, auch wenn es der hadisten anscheinend äh, machen mag äh, dass sie dass die landbewohner abgefangen werden noch bevor sie in die stadt kommen aber das ist kein entscheidendes entscheiden ist dass sie vor dem markt abgefangen werden und sozusagen nicht die den Marktpreis kennen. Das ist das Entscheidende. Und ähm, äh, ja, manche Gelehrte rahimahumullah ähm, sind der Ansicht, dass die Illa, das heißt, diejenige Sache, an der äh, mit der äh, das Urteil Haram verknüpft ist, ähm, sie sehen die Illa im, äh, darin Schaden vom vom Markt abzuwenden. Die sehen die händler darin schaden vom markt abzuwenden ähm, denn ihr wisst, sobald man in sobald man eingreift in dieses system äh, angebot und nachfrage äh, beeinflusst man den marktpreis und wenn die leute abgehalten werden ihre produkte in auf dem markt zu verkaufen dann äh, was geschieht er ja, logischerweise der den der, der den stadt der den landbewohner abfängt der will ja die ware günstig nehmen Und für teurer verkaufen. Der Stadtbewohner, Entschuldigung, der Landbewohner hätte seine Ware vielleicht günstig auf dem Markt verkauft und so hätten die Leute allgemein was davon gehabt, aber dadurch steigen die Preise. Ja, andere gelehrte sehen die Illa im Schaden, der vom Landbewohner abgewendet werden soll. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einer Überlieferung فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارُ Wenn er ihn abfängt und von ihm kauft, so hat sein Herr die Wahl vom Be'r zurückzutreten, sobald er zum Markt kommt. Was heißt das? Also hier geht es darum, dass man nicht selbst also es, seine Ware verkauft hat, sondern damals gab es auch äh, Sklaven und Sklavenherren. Und der Sklavenherr hat eben seinen Sklaven in die Stadt geschickt und er sollte die Ware verkaufen. Und dann sagt der Prophet, wenn also dann jetzt dieser äh, Landmann, äh, Landbewohner abgefangen worden ist und hinterher dann der äh, äh, es, äh, äh, sein Herr zum Markt kommt und vorfindet, dass der Preis eigentlich äh, viel höher äh, liegt, das heißt, er hätte viel mehr verdienen können, dann hat er die wahl dann hat er die wahl das heißt er hat das recht vom markt äh, vom, vom, vom kaufvertrag vom bergvertrag zurückzutreten warum weil das nennt man eine form von rabbben äh, oder wie man es auch immer nennen mag also eine form von äh, übervorteilung und form von betrug und äh, wenn so etwas festgestellt wird dann hat man das recht vom kaufvertrag zurückzutreten äh, wie gesagt wenn jemand sagt ja wie hoch Wie hoch muss denn der Unterschied sein? Also normalerweise verkaufe ich solche Beispiel 1 Kilo Weizen für 1 Euro. Und diesmal habe ich ihn aber für 50 Cent verkauft. Also für 50 Prozent weniger. Ist das schon eine Form von Betrug? Greift diese Hadith schon ja oder nein? Was sagen wir? Ja, dafür müssen klare Gesetze erstmal geschaffen werden abgeleitet aus diesem Hadith und das unterscheidet sich mit Sicherheit von Ware zu Ware und unterscheidet sich von von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit und deswegen lernen wir wie gesagt diese allgemeinen Regeln und bevor jemand versucht diese Sachen anzuwenden muss er erstmal müssen wir dafür wie gesagt erstmal Gesetze erlassen werden. الطيب und was bedeutet es dass der Herr vor die Wahl gestellt wird. Das heißt, er kann sagen, ich möchte, dass der Vertrag weiter besteht. Er kann aber auch sagen, nein, ich möchte gerne vom Kaufvertrag zurücktreten. Dann gibt er die das Geld zurück und bekommt seine Ware auch wieder zurück. Und diese beiden Illa, die wir erwähnt haben, sowohl der Schaden, der vom Markt abgewendet wird, als auch der Schaden, der vom Landbewohner abgewendet wird, beides sind nachvollziehbare, logische Illa, denn die Illa muss immer Äh, logisch nachvollziehbar sein oder eben ausdrücklich vom Gesetzgeber erwähnt, aber bei solchen rechtlichen Bestimmungen geht es meistens also, äh, im Bereich äh, der, der, was ist, der zwischenmenschlichen äh, Aktivitäten der Handlungen da geht es meistens um Illa, die logisch nachvollziehbar sind und da ist die zweite erwähnte nämlich die Abwendung des Schadens vom vom äh, äh, Landbewohner äh, die deutlichere und stärkere und Allah weiß am besten Bescheid Eine weitere Form von verbotenen Verträgen äh, ist äh, sozusagen die äh, die Aktion des Nadsch. Äh, Ä bedeutet auf Arabisch oder äh, bedeutet, dass man einen äh, dass man den Preis äh, unnötig in die Höhe drückt, äh, damit einer davon profitiert. Ähm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "La tanajashu." Das heißt, drückt die Preise gegenseitig nicht in die Höhe. Der klassische Fall davon ist bei der sogenannten Versteigerung, wenn jemand sozusagen mitbietet, wenn jemand mitbietet, um den Preis in die Höhe zu drücken, damit eben der Verkäufer mehr Geld bekommt, weil das vielleicht sein Freund ist oder sein Vater ist oder wer auch immer. Und das ist eine, das ist natürlich verboten, weil der Prophet Sassalam das verboten hat. und äh, das es natürlich zu Streit und zu äh, Schaden führt, ist ja ist ja klar und deutlich. Und wenn wir haben ja gesagt, äh, in unserer Religion, wir schauen nicht nur einfach auf äh, den Vertrag, äh, sind alle Bedingungen erfüllt und alle äh, Säulen vorhanden und dann erklären wir ihn für gültig. Nein, wir schauen auch auch, was sich daraus ergibt, ähm, denn äh, uns ist die Geschwisterlichkeit und die Menschlichkeit wichtiger. als ein Bergvertrag. Und das haben wir deutlich gesehen im Beispiel, in dem wir gesagt haben, dass der Prophet verboten hat, dass man, wenn man sieht, dass zwei Leute schon einen Kaufvertrag vorhaben einzugehen, dass man dann dazwischen funkt und diesen Vertrag sozusagen ja, dazu Grund ist, dass dieser Vertrag doch nicht zustande kommt. Okay, ähm, Sollte man hinterher feststellen, als Verkäufer, dass jemand den Preis in die Höhe gedrückt hat, nur damit, äh, als Verkäufer, nicht als Käufer, äh, mitbekommen, dass jemand den Preis in die Höhe gedrückt hat, damit der Verkäufer mehr verdient, dann hat man auch hier wieder das Recht, äh, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Äh, was die Gültigkeit des äh, Nedjish angeht, So haben die Gelehrten dazu drei verschiedene Ansichten. Äh, und oft die Ansicht, die, die ich habe hingewiesen, auf was die bevorzugte Ansicht ist, die äh, stärkste Ansicht ist, aber allgemein zur äh, Information, die meisten Gelehrten betrachten diesen Vertrag als sahih, äh, weil wir gesagt haben, immer wenn, wenn, wenn die Voraussetzungen die, eines Beirgvertrages erfüllt sind, und wir keinen Grund haben, den Vertrag an sich zu annullieren, dann gilt er. Und die Sünde, die dabei begangen wird, hat ja nichts zu tun mit dem Vertrag an sich. Denn der Preis, der ist ja bekannt, und der steht fest und die Ware gehört dem Verkäufer wirklich und so weiter und so fort. Es geht jetzt einfach nur um die Höhe des Betrages und das ist in der Regel kein Grund, einen Vertrag für ungültig zu erklären. Und deswegen sagen die meisten, dass Vertrag gilt. Die zweite Ansicht und den Gelehrten ist, dass der Vertrag facet ist, Und die dritte Ansicht und den Gelehrten ist, dass eben solche Arten von Verträgen, ähm, äh, dass die Gültigkeit solcher Verträge abhängt von der, vom Einverständnis des Käufers. Das heißt also, sobald der Käufer davon erfährt und er äh, sich mit dem zufrieden gibt, dann gilt der Vertrag und wenn nicht, dann hat er das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten oder äh, nach dieser Ansicht gilt äh, der Vertrag dann nicht. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein kleiner feiner Unterschied, ja, wenn, ich, wenn ich sage, der Vertrag gilt nicht, dann galt er schon nicht ab dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen worden ist. Und wenn ich sage, ich habe das Recht zum Kaufvertrag zurückzutreten, dann galt der Vertrag bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mein Recht einlösen möchte. Und das macht sich bemerkbar, Äh, wenn, äh, wenn zum Beispiel die Ware an Wert gewinnt oder an Wert verliert äh, oder äh, äh, die Ware äh, gewinnt springt von, von der Ware gewinnt äh, zu schöpfen ist, ja wie im Falle äh, einer Wohnung, die man vermietet und solche Angelegenheiten, da spielt das schon eine große Rolle. Äh, denn zwischen dem Zeitpunkt zu dem der Vertrag geschlossen worden ist und dem Zeitpunkt, an dem man vom Kaufvertrag zurücktreten möchte, kann schon eine Zeitspanne dazwischen sein. Dann kommen wir zur nächsten Angelegenheit, und zwar das Verkaufen und Vermieten von Häusern in Makkah. Das ist eine kontroverse angelegenheit unter den gelehrten rahimu allah taala ähm natürlich gibt es manche die es erlauben manche die es verbeten. aus so ganz einfachen grund sie sagen mekka äh, ist ein haram das heißt es ist ein heiliges gebiet und allah subhanahu taala ähm, wir, wir wissen die die die heiligen gebiete äh, sind kein eigentum von einzelnen personen Und äh, stellt euch mal vor, äh, in de, in, äh, eine Moschee, eine Moschee ist ein Waqf und gehört Allah azzawajal. Deswegen in der Moschee gibt es keinen Platz, der einer bestimmten Person gehört. Keiner kann dir sagen in der Moschee, äh, bitte bitte nicht hier, das ist mein Platz, es gibt keine Reservierung. Ja? Sondern wer zuerst da ist, der hat das erst an Recht auf den Platz. Und äh, das Gleiche gilt auch äh, für die, ähm, die sogenannten Manasseg, das heißt die Ortschaften bei, bei der Hajj oder auch bei der Umrah, bei der Hajj äh, zum Beispiel nach Mina geht. Mina ist eine Ortschaft und diese Ortschaft in dieser Ortschaft äh, verbringt man ein paar Nächte während der Hajj und äh, die gehört niemandem. Also man kann nicht dorthin gehen und ein Stück Land kaufen und sagen, das gehört mir. wenn ich baue jetzt hier äh, mein Haus oder mein Zelt oder mein Hotel und vermiete das ver anderes das, das geht nicht und der Prophet sagt es sallallahu alaihi wasallam minna manakhu liman das heißt minna ist ein Ort äh, quasi der dem gehört der zuerst dahin kommt das heißt wer zuerst an einer Stelle sein Zelt aufschlägt äh, so hat er das erst ein Recht auf diese Stelle solange er dort ist und wenn er dann äh, abreist und von minna meint wegen der Hadafahrt geht raus, dann hat er äh, sein Recht an die nächste Person weitergeben, die dort sein möchte. Und manche Gelehrte haben gesagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Stadt Makkah, sogar mehr als die Stadt als zum Haram-Gebet erklärt hat, gilt das nicht nur für versus ähm, äh, die heilige Moschee Makkah, sondern eben auch die, das gesamte oh. Gebet. Und diese Ansicht, äh, die gibt es allerdings, sie ist äh, weniger richtig, Und die richtige Ansicht mit den Gelehrten ist, dass eben äh, sowohl die Ländereien als auch die Häuser äh, von Makkah gekauft, verkauft und auch vermietet werden dürfen. Und äh, daraufhin auch, äh, weisen die allgemeinen Belege darauf hin. Äh, erstens ähm, äh, hat man schon immer äh, Sachen vermietet, Entschuldigung, Sachen, Sachen geerbt. Hat man schon immer Sachen geerbt. Auch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, haben Leute in Mekka ähm, Ländereien und Häuser geerbt. Das haben wir in authentischen Hadithen erfahren. Und äh, man kann nichts erben und vererben, es sei denn, man ist äh, Eigentümer davon. Das, äh, deswegen leiten wir das daraus ab. Äh, zweitens, auch als äh, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, die Heilige Moschee erweiterte, ließ er die Häuser außen herum aufrufen. abreißen und zahlte die Eigentümer dafür aus, wenn sie kein Anrecht hätten, dann hätte er sie auch nicht auszumzahlen äh, dürfen. Also weisen die Handlungen der rechtgeleiteten besonderen Kalifen auch darauf hin, äh, dass Häuser und äh, dort verkauften auch vermietet werden dürfen. Ähm, äh, es, wer das? das ist wichtig, denn vielleicht liest man in dem einen oder anderen Buch etwas anderes, aber äh weißt so weiß man, dass es diese Ikhtilaf äh, gibt und auch gegeben hat. Und man äh, äh, kennt auch die Begründung dafür, die nicht abwegig ist. Ähm, dann gehen wir über, liebe Geschwister, dann gehen wir über, liebe Geschwister, ähm, zu äh, einem äh, äh, weiß äh, neuen Unterkapitel. Wir haben jetzt die verschiedenen äh, verbotenen Ba'a-Verträge uns angeschaut. Und ähm, Und wir reden jetzt über die Bedingungen von Ba'a-Verträgen. Ähm, wir haben schon einmal über Bedingungen von baa gesprochen. Allerdings ging es dabei um eine andere Art von Bedingungen. Denn, wie ich zuvor auch schon äh, darauf hingewiesen habe, Bedingungen auf sind ja Schart. Ja? Und wir haben zwei Arten von Schart. Ähm, Die eine Art von Schwarz sind diejenigen Bedingungen, die der Gesetzgeber gesetzt hat für die Gültigkeit eines Vertrages. Wie zum Beispiel, ein Kaufvertrag kann nicht gültig sein, wenn der Verkäufer nicht Eigentümer der Ware ist. Ein Kaufvertrag kann nicht gültig sein, wenn äh, der, äh, der, okay? äh, sein, wenn, äh, der äh, wenn die beiden Vertragspartner nicht geschäftsfähig sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Bedingungen, die erfüllt werden müssen. In Bezug auf die Personen, auch in Bezug auf den Saman und den Muslim. Jetzt gibt es aber Bedingungen, die nicht der Gesetzgeber gestellt hat, sondern es gibt Bedingungen, die eben die Vertragspartner setzen. Stellen. Und die ähm, die ersten Art von Bedingungen sind die sogenannten Shrut Shar'iya, das heißt die gesetzlichen Bedingungen, und die zweiten Art von Shrut sind die sogenannten Ja'liya, ja das heißt, das sind die äh, Bedingungen, die ein Vertragspartner von beiden setzt und stellt. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, äh, wann sind solche Bedingungen äh, gültig und wann sind sie nicht gültig und was ergibt sich aus diesen Bedingungen, wenn sie verletzt werden? Das sind alles Fragen, die wir versuchen, zu beantworten. Beispiel A, kauft von einer Person B eine bestimmte Nahrung und stellt als Bedingung, dass sie bis 20 Uhr geliefert werden muss. Okay? Dann ist die Frage, ist diese Bedingung, die sie stellt, eine gültige Bedingung? Und wenn sie gültig ist, Was ergibt sich daraus, wenn die Ware dann nach 20 Uhr erst geliefert wird? Und umgekehrt genauso. Wenn äh, die Bedingung ungültig ist, bedeutet es dann, dass der Vertrag auch ungültig ist? Oder bleibt nur die Bedingung ungültig und der Vertrag bleibt gültig? Das sind alles Fragen, die wir uns äh, stellen mü müssen. Und wie man sich vorstellen kann, manchmal sind solche Bedingungen sahih. Und manche sind solche Bedingungen, Fazit. Und manchmal führen sie zur Ungültigkeit des Vertrages und manchmal nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, erstmal schauen wir uns die Gesetzlichkeit diesbezüglich an. Dieses Kapitel natürlich schneiden wir nur an, ansonsten da gibt es einiges zu erzählen und das setzen wir beim nächsten Mal, shalatala, fort. Aber erst einmal, damit wir Wenigstens wissen, dass so etwas tatsächlich Gültigkeit hat grundsätzlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Das heißt, Udiya oh, glaubt, haltet die Abmachungen ein. Und wenn Bedingungen gestellt werden, sind das eine Form von abmachung die einzuhalten sind. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, das heißt, die Muslime halten sich an die gestellten Bedingungen. Die Muslime halt haben sich an die Bedingungen zu halten. Ähm, das, dieser Hadith würde bedeuten, oder aus diesem Hadith könnte man ableiten, dass alle bestell, gestellten Bedingungen einzuhalten sind. Egal, ob sie halal sind oder haram sind. Egal, ob sie mit unserem Gesetz übereinstimmen oder ihm widersprechen. Und wenn wir uns noch eine weitere Berieferung anschauen, da sagte der Prophet, wasallam, und dieser Hadith weiß darauf hin, dass eben nicht alle Bedingungen gültig sind, er sagte, Das heißt, jede Bedingung, die sich wortwörtlich nicht im Buch Allahs befindet, ist, ähm, äh, ist ungültig, selbst wenn es hundert Bedingungen wären. Jede Bedingung, die sich nicht im Buch Allahs... Und im Buch Allahs bedeutet im Gesetz Allahs. Buch Allahs bedeutet im Gesetz Allahs. Das heißt, jede Bedingung, die dem Gesetze Allahs widerspricht, ist ungültig, ist batel, selbst wenn es hundert Bedingungen wären, auf die man sich geeinigt hat Also hat uns der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hier einen, einen sehr schönen... ein uh, uh, schönes beispiel und da, und und da gibt es eine schöne geschichte dazu und der enden wir auch inshallah laut und zwar geht es um eine bestimmte uh, uh, begebenheit und zwar hat der das ist der also die begebenheit die ich erzähle ist der grund warum der professor diesen satz gesprochen hat okay? und zwar gab es ein uh, eine, eine eine damals eine sklavin sie hieß Barira. okay und die ist mit ihrem Sklavenherrn einen Vertrag eingegangen. Ähm, und zwar lautete der Vertrag, äh, ich gehe arbeiten und ähm, bezahle jeden Monat, jede Woche, jeden Tag so und so viel ab. Und wenn ich so und so viel insgesamt bezahlt habe, nach einer bestimmten Zeit, dann bin ich ein freier Mensch. ja aber damals gab es Sklaverei und es gab aber auch die Möglichkeit, sich freizukaufen. Das hat man aber Und ähm, Barira ist diesen Vertrag eingegangen, aber sie konnte den Vertrag äh, nicht äh, erfüllen oder sie, sie befürchtete, den Vertrag nicht erfüllen zu können. Da ging sie zu Aisha anha, und sagte zu ihr, äh, bat sie darum, ob sie ihr nicht helfen kann. Äh, da sagte Aisha äh, Geh zu deinen Angehörigen zurück und sag ihnen, wenn ihr möchtet, dann ähm, kaufe ich sie ganz ab und, äh, oder, oder, oder dann bezahle ich diese die, die ganzen äh, Beträge selbst, dann bezahle ich die ganzen Beträge selbst, aber dann gehört auch mir der Wala. Und Wala bedeutet, ist eine bestimmte Form der äh, Beziehung zwischen der Person, die äh, die früher einmal ein Sklave gewesen ist und die Person, die einen Sklaven befreit hat. Ja, weil wenn man jemanden von der Sklaverei befreit, ist es eine große Tat, weil du hast jemanden sozusagen die Freiheit geschenkt. Und Allah Subhanahu taala lässt diese Sache nicht un äh, belohnt. Okay? Und deswegen aus dieser Beziehung, die dadurch entsteht, diese Wala Beziehung, ähm, das bedeutet unter anderem, sollte dieser Mensch eines Tages versterben, sollte einer von beiden eines Tages versterben, und keinen erbenden Nachkommen hinterlassen, dann erbt ihn diese andere Person, die mit ihr in Beziehung steht. Und meistens natürlich die Person, die keinen Erben hinterlässt, ist meistens der ehemalige Sklave, ja? und dann wäre in diesem Fall Aisha Radia Allah diejenige, die sie beerben würde, wenn sie eines Tages stirbt, ja? Das heißt, man man es gibt ja drei Arten von von von Gründen, warum man erbt. Ja? Es gibt einmal Nikah das heißt Heirat, wegen Heirat, das ein Grund zum Erben, wie wenn du verheiratet bist und deine Frau stirbt, dann erbst du von deiner Frau normalerweise. ja Die zweite Form ist eben das, was ich gerade eben erwähnt habe, diese Wala-Beziehung zwischen zwei Personen. Und die dritte Art von Beziehung ist eben die Verwandtschaftsbeziehung, die Blutverwandtschaft, wie zum Beispiel, dass ein Vater von seinem Sohn erbt oder umgekehrt. okay Das sind drei Sachen. Das ist eine Form davon. So, was ist dann passiert? Dann haben die... Äh, was wäre denn konkret der Fall? Konkret wäre der Fall, Aisha, radiallahu anhabh, bezahlt die ganzen äh, Beträge. Dadurch gehört, hat sie sozusagen sie abgekauft und dann lässt sie, sie frei. So, wer hat sie jetzt freigelassen? Aisha. Richtig? Also gehört doch ihr auch der Wala oder nicht? was sie hat sie freigelassen. daraufhin dann haben die Angehörigen von Barera gesagt, nee, das akzeptieren wir nicht. Da ich ja dafür früh die ganzen Beträge bezahlen und sie auch freilassen, aber nur unter den Bedingungen, dass der Walla uns gehört. Ja? Und dann sagt der Gesetzgeber haben wir zu, entweder du lässt ihn frei, kostenlos, dann kriegst du auch den Walla. Oder der andere lässt ihn frei, dann aber kriegst du keinen Walla. Du kannst nicht Geld nehmen und auch noch zusätzlich den Walla haben. Dann was hast du dann besonders gemacht? Also wo liegt die Leistung, wenn ich sage, gib mir Geld und dann lasse ich dich frei, da du nichts nicht geleistet, du sollst jemanden freilassen für Allah Azza Dann kriegst du auch die Belohnung, Und deswegen als der Prophet Sallallahu sallam, davon erfahren hat, äh ähm hat er Aisha gesagt, dass sie das den Vertrag eingehen soll, da wär es und er sagte, der wala gehört demjenigen, der den Sklaven auch freigelassen hat. Und dann sagte er Ähm, jede Bedingung, die gestellt wird und dem Buche Allahs oder dem Gesetz Allahs widerspricht, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen gewesen wären. Okay? Also haben wir ein klares, äh, eine klares Grundregel. Äh, Grundregel Nummer 1 lautet, Bedingungen müssen eingehalten werden. Äh, Regel Nummer 2, Bedingungen, die dem Gesetz Allahs also, widersprechen, sind ungültige Bedingungen. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass eben nicht auch der Vertrag unbedingt ungültig wird. Das erfahren wir daraus. Denn in diesem Fall wäre eben die Bedingung ungültig. Der Wala würde trotzdem zu Aisha gehen. Und der Vertrag ist gültig. Das heißt, dieser Abkaufvertrag der wäre gültig. Und der Mokataba-Vertrag zwischen Badiah und der Angerein auch ebenfalls gültig. Ja ja gut, entweder eins von beiden ist gültig und dann Aber die Bedingung eben ist ungültig. Die Bedingung eben, dass er der Angehörige von Bariya gehört, ist eine ungültige Bedingung. Und das schauen wir uns, inshallah ta'ala, also diese Art, die, die erlaubten und die verbotenen Formen von Shart, beim nächsten Mal genauer an, ist ehrlich gesagt kein einfaches Thema. Möge Allah subhanahu ta'ala uns die Kraft geben, das, das richtig weiterzugeben, والله تبارك تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا